Ya ayuhel lathina aminu uttaku allaha wa koolu qawla sadeida yuslih lakum a'ma lakum wa yukfir lakum vënubakum wa min yudhi allaha rasoola faqad faz fawza a'zima wa bada fa inna aslaq al hadithi kitaabu allaha wa khairul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra l'umur muhdathatuhaha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dhalala wa kulla dhalala tinnar fahiyyata al mubaraka min indi allaha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لذا انيروت اوثر الشيطانه منيريت امورون غليبرا ووقايه الانسان من الجن والشيطان برويته نيريوت پرجنت پرجن دا شيطانه اوتوري واحد عبد السلام داري سعوديان سوف ندور على تمسه باراش كوش الشيطاني فد ابن جرير الطبري فد شيطان نجون ربا Ka po përshullim qdo njëni i cili dhell prej respektit Na më thanë, të nejëtojnë së kur rabela, që ofta njëri? Apo djin? Apo hajvana? Qëto që Allah subhanu wa ta atatë ''Wa këdhalika ja'alna li kulli nabiyin aduan shëjatina l'insi o ljinnë'' Qëto që Allah subhanu wa ta po l'amran së ka shqehtana prej njerëzve dhe prej djinva në po të ti kimi banë gjdo pengamberit armik, ha? armik shetan, armik prej gjinve edhe prej njerëzë. Këto, po kam qëfë me ditanë të, të, të lazive, do, do të me pasë të tjërësat dhinën Allah subhanu wa ta'ala, kryinë obligimin të cilën e kanë krye pengambert, pra pasi që kryinë atë obligimë, përcjellën e islamit dek të njerëzve do të më pas paraqisë se ata që, ka e e që i ka përjetuar pejgambertë përjetojnë edhe ata, pasi që Allahu ka bëj çdo pejgamberit armik prej shejtanave edhe njerëzve, do të edhe prej edhe këtyre të treta partëve të islamit e krin këto obligime që e kanë kriju pejgambert, Allahu ju bën armik prej njerëzve, edhe shejtanë njerz, edhe shejtona xhent të cilët do ta sulmojnë këta gjatë predikimit që kur predikon dinën e Allahut subhanu ve teala, por nuk do mu shqetsua ta, nga se këta i ka godita ta për nga bërtë cilët kanë qenë më të mirë saj edhe këtë personi cilë për, për cilë dinin Allah e godit kjo e qëka i ka godita ta mëhera mi po jeti po fletë se Allahu Subhanu Wa Ta'la surat u la naama jeti 112 se delil se Allahu Subhanu Wa Ta'la Allahu po i thirë disa njerëzit që jenë shqetona edhe prej gjënve shqetona mirë po sa i takon se prej hajbani të ka shqetona është një njarëja cilë e ka ndodh është hip me një hyjënat, to vetë ka qatën qali, mirë po e qali ka nis mëkësie. Edi kam thur me radhiyallahu s'i shqetësua 2-3 herë, edi dikur ka thënë zbretëm se s'o gjen hipu vetë se shejtan. Do thonë e ati, në basi që ka thirrën, qcimën aty, mbasi çe ka hup, qali atë natyrën e vet, që tjet i shqetësuim i but, e pastaj ka fillu mëkësie, e ka hup natyrën e vet. Ështir, e ka thirrë me radhiyallahu shejtan. Do thonë çdo send i cili çoft njeri apo gjin apo apo حيوان nëse ndel prej sjelljes prej tabijotit vet apo thon prej tabijotit që kanë lloji vet ti rre çeitan do të thon njeriu nëse humb sjelljet njerëzore ti rre çeitan gjini nëse i humb sjelljet njerëzore gjini çka do të islame, më pas natyra këta ato janë kët islame praktikisht mundesh me thirr sheitan ata hyvonin nëse ashti urto thon edhe nuk osu koaj të tër di urt ja nis me kia thon vot cukuri i egër e ju hupat natyrën e koajve të urt ah kan do votskan praktikisht e tërën thirë, shejthan për shkak se ka hupat natyrën çka kan koajt e but ndon të shejthan tiro çdo gjaj i cili i ka lën kufit e veta çka do të mi pas ka thot e ibnul jarid at-tabari an çpre dhe af komentatorët kuranit të hartsham të dhënë pra kur ashtë origine e shëtanit pasi që Allah subhanu wa ta'ala e wa salam, ka kriua demin a lehi sallat wa sallam ka kërku prej melek pas në gjare që dhëni si ka ndodhë ka kërku Allah, subhanu, ka dash Allah ta, ta kriana demin pasi që melek kanë thona nuk imi mjaftëna me boj ibadet që të bojimi ibadet i edhe të lafdhërojnë të madhërojmë pasi Allah dhini, sanj, pas ka thonu në dini në që ka ju nuk dhëni pasi e ka kriua demin a lehi sallat pasi e ka kërku pre e kryesave mi dit emla dhe gjanave të dunion si kanë ditë nga këtonë përveç Ademit A.S. pasi që Ademi i ka ditë ka thonë melekve banin i sinfar më respekti seshde Ademit A.S. edhe është këtu i nga melekve ka kërku këta edhe i ka nërë të gjithë në seshde përveç njënit i cili nuk ish përveç melekve ishte kryes në mesin e melekve e banjke i badet Allahun Subhanu Wa Taala mi pën zemrun e ti jem shëf ke kufrin përshëta Kur i ka thon Allah subhanahu wa taala inni aalemu ma tufduna wa ma kuntum taktumun, on e disë se jo çka ka kallzon edhe diçka s'kam shefat, ka thon kjo s'kam shefat, ka pas se Allah subhanahu wa taala më u thon me leqve se on e disën mesin e juve mshef dikush kufrin, ai ka më treguar ata. Nga sa i skaqim prej me leqve, e ka qen xhin edhe ka kallzu at origjinën e vetë ka kallzu kur i ka thonu Allahu më bosëj zë melekt, ka qen mesin natyre, kanë ram me lekt në seçda de meta aleysselam, der sai ka mbajten Pyror sejdë e ka treguar origjinën e vetë ka pasku, në kufirin e ka pasur zejmer, ashtu si çka ka kaxhuën më këtrast. Ngase melekut nuk e kthejn urdhën e Allahut, la ya'sunama amarahum wa yef'aluna ma yu'marun, nuk Allah, e kthejn fjalën Allahu subhanahu wa taala, edhe veprojn ashtu çka i urdhëron ai. E pasi çka i ukti, nuk i banoi sejdë, filloi me tregu shkakun pse. Thot Allahu subhanahu wa taala, pasi çka e ka pitu pse ti nuk i banoi sejdë kur Allahu i urdhëroi për sejdë se melekut? Ka thonë Ana khejru minhu, khelektani min narin wa khelektahu min tin. Ka thonë, on jam mëj mirë saj, më ke krijuë prej zjarët, ndërsa ta ke krijuë prej tokës. Këtu dhutë më posë dy gjona. Dy gjona kanë qitë në shëtanin me, me dalë prej rahmetit Allahut Subhanu Wa Ta'ala. E pora është kibri atina, përshak se ka po dhehtër mëtë mirë sa demin, Edhe dyta kaqen ajo logjika ku s'ka nevoj. Para të kan ton lemat la ijtihad fi ma wara d an nas, nuk ka ti të mendu me apo të nxirresh ti ndonjë hukum pasi që të vjen argumenti. Nuk të joti me fol me pan kjo është më e mirë, kjo më e keq, kjo është halal, kjo është haram, pasi që të vjen argumenti prej Kur'anit ose Sunnetit se kjo është halal. Edhe ti dash pastaj të më ndaj se kjo është më e mirë, haram ose halal, ta bësh kundër të asaj që ka ardhur në argument. Edhe pasi që ke kështij logjikën por donem pasi që ka ardhur argumenti. Po, fjala Allah e Allahut subhanu te ala ushurdru me seçje, e ke kashtin përdorim logjikën, e ka vau që del prej rahmetit Allah wa të Allahut subhanu te ala, të dy gjona kibri edhe logjika. Mi po, ska më interesante şeytani. Gase kjo pasi që pranon Allahun subhanu te ala si krijuës, edhe pranon Allahun se asht ngjallës edhe vdekës, edhe prap nuk e nësht, nuk jone ndërtuar fjalës së Allahut subhanu te ala. Çka i thotë atë? Anzirni ila yawmi yubathun. Mi ạ Pasi se Allah nxjerri prej rahmetit, çka po kërkon prej Allahut. Fillon shejtani tash po kërkon prej Allahut subhanallahu ve men yer me çpejt, andirni ila yawmi yub'athun. Jep muafaq deri ditën ku të ngjallën ata. Gjithashtu, kjo deturia ti ska kështaj nuk i bën dobi, donket nuk bën deturia dobi nëse punë ka. Kjo as halli aty, sa. Bele do të jeta argument kundër atina. Pasi që Allahu subhanahu wa taala e nzihet kështat, ka thënë qala fakhrux minha fa innaka rajim wa inna alejka la'na ila yawmid din, kaqendel pra atit edhe ti i mallkum de derin ditën e gjykimet, edhe pasi që ndodhi kjo me këtë, tha Allahu subhanahu wa taala andirni ila yawmi yubathum. Pasi që pasi të del prej rrahmetit Allahu subhanahu wa taala, kto fillon armiqësia shejthanit me njirin nga sarmicsi nuk e ka lidhme gjinane vetë që ka bërmë Allahu subhanahu wa taala nuk i ka bë besëdhë Ademit, mirë po e ka lidhme njeriu me urrejta nda njeriu atë ka filluar mëshirin me njeriu prej këtut edhe me një herë ka thon Allahu subhanahu wa taala anzirni ila yawmi al-ba'th. Layum afatzu afadzom ti mua deri në kohën ku do të dalë njerëzit. Shikosh halli pse ka kërku kta? Tot Sid Kutubi rahimahullah tafsir Navat ka kërku prej Allahut me afadz me afadzue nuk ka kërku pre Allahot afat që të pëndohet s'ka kërku pre Allahot afat zonë të mu dhejnë ditë të gjikimit që t'i mjep shmu e afat unë të pëndohet për eksa që a kam boa mi për e ka marrë këtë afat e ka kërku pre Allahot mi dhonë afat që ajë takmirët bivet adimet adimet edhe bivet ati pëse menjere ka lidh armitsijen me ata shka ishin tashti pasi që ndohet kjo me shetanen t'iloj mi karzuaj që tash që limet e veta qka të dosh? I tha Allah, fa inne ke minel mundharin ila jo minel wakti l'ma'lum. Suratul hegjë, a jetë 37 dhejnë 14. Të ti, po të afatëzojt dhejnë me një kohët saktumë, dhejnë ditë në gjikimët. Pasë që e mërë këtanë prej Allah, u siguru se mërë këtë nuk, i dha Allah, ta në filloj me kazu se qka, qka e ka hopat e këti qëka do t'i merë qëka në hopat e shetoni qëka do t'i merë këtë është qëtë rabbi bima a guajtëni o zotë pasi që ti mu më largove mu le uzajjinane le uzajjinane le hum fil ardi onë do t'ju zbukuroj ati dhe gjanat në tok njerëza o la u gujanahum e gjmajin edhe do t'i nzirri do t'i largove ato pre rrugës tana illa ibadaka min humul mukhlesin vetëm se rabt ati a disa rabt tot prej atyre njerëzve të cilët janë sinçert në namaz. Domethënë ibadet. Tot Said Kutubih Rahimullah ka qazuar Iblisi menher, në katras kur i ka thënë Allah subhanahu rabbie, bima agvojtani, pasi ti të më largove mu, le uzaynina lahum fil ardhi, do të as bukuroj ati ventok me këta kaqallëse ku është fusha al-uftas. Ku do të bëkryet lufta, të cilën do tani şeytani, e ka thënë le uzaynina lahum fil ardhi, do të do të as bukuroj ati ventok, xhanam ka kalzu vendin ku as lufta, lufta në tokë. Sapër do t'i as ja bukuroj ati dhe xanat në tokë. Edhe ka kalzu armën që ka, zbukurimin. Le uzayyinanna, le om. do t'i as ja bukuroj, do t'i as ja tolis, do t'i xanat tecia te cilat tia ke bu haramat jo Zot, ona kam i as bukurua ativa edhe kam i avdon timira. Kjasht armë e shetanit, a vendi ku ka thon se do ta shpallë luftën me ato nërdhet? As toka. Edhe ka treguën, nuk këta nuk e gjejn, a u thon, këta nuk mundot me bë më dikant tjetër, a këta nuk mundot me bëma ato të cilet e, me robta e Allahut të cilet janë sinqert në ibadetin e Allahut subhanu ve teala, ibadetin ja kushtojnë vetëm Allahut subhanu ve teala. Edhe pasi që e boni këta, ata thasë do ta fillojnë luftën. Edhe treguën se vijnë di luftës është në tokë. Edhe lufta aty jashtë bukurimi, edhe më her një herë njeriu, më një herë shejtani pasi e fillojnë në tokë e fillon luftën me njerijun, që ish një fillemë kur njeriju linjët. Që ish një fillemë të linjeriju e fillon luftën me njerijun. Menjarë. E ka dhonë besën vëhetës, ka morë premë të më të më të vëhetës, se atër dhe të banë, edhe menjëherë kur filla me linjeri, ish pa allati luftë, edhe lajmëram për një luftë, ratë e cila e ka, vetëm se shkatërëm. Haditë e prejë buhërejras radiallarën, Anë Rasul Allah s.a. më kalë, kullu bëni Adem jutëran fi gjembehi bi isbaërihi hi në julët, gajra Isë bëna Marjam, dheheba jatëran fatëran fi lhijab rëvohë l-Bukhariju. Në prasë më tonë Bukhariju këtë hadith, prej, Ebu Hrejras radi Allahen, se për nga mbejre s.a. më ka thonë, gjdo biri Ademit therët, goditët, ndionë të ti, ndionë të ti, me digishtët, gëtot shëtonë, ja. Për e cilë tele ka shkuu shejtani ta therr ata ta godet edhe skamujt ka thon ka therr në hijab bulës të tot natësh ka lindë të miu miu edhe nëse al di sot transmetime i ja Allahu subhane ka dhënë atij një form bulës skamujt ka thon, bulis, ka mujtë, thon me vë me therr ata në Isën alay salam der sa të gjithë izan aya të gjithë ato gjithë njerëzit e të cilë lindë çdo fëmijë farn vikat me kur e ka kur fillon me vikat e ka presi dhimbjet se ka bën şeytani e prek atë prop hadithi pre bukuris rasulullah se pejgamberi sa ka thon ma min maulu ma min mauludin yulad illa nakhasahu şeytanu fa yastahil sarikhan min nakhsat şeytan illa ibn maryam wa ummuhu illa ibn maryam wa ummuh skodi kush qi lind ni ni kmi qi lind e që nuk e jetë mes shëtani dhe më thë nuk e prejkë, që ata që ka e tha maherat, apo i ban ta'n e therë, përvec se djallin e mërjimës edhe nanën e ti, dhe të të të të të të në ka priashtu nanën e ti, edhe djallin ti isën alisëm, dhe mërjimin edhe isën alisëm, s'ka mujë që e tha ni këta me ba, edhe pastaj ka tha e bërë, kala, thumë me kala, dhe të të të pengambejdi sënë pastaj tha, e këra unë sh Këtën e buhreja pasëta, ilet zoni si doni ajetën Wa inni u iidhu ha bika Wa dhurrijetë ha minë shëjtani rrajim O zëtë, pasi që ishte shtatë zonë Merjemi, kërkoj përë Allahu subhanu wa ta'la, këtën o zëtë On e tashti për kërkoj të këti mbrojtë Ta mbrojsh këtë djalin tam, këtë fëmion tam Edhe pasartë si të këtina minë shejtanin rrezimun falni nona emeriemas pasi që ishte shtat zona kërkoi për Allah subhanu ve tala se marrujtiun këtmi u izuha un kërkoi mbrojtje që të ta ruj këtmiun tën bika wadhurrijataha mina shejtanin rrezim edhe psh, edhe pasorcite e këtij fëmiu prej shejtanit të mallkuar datot pasi që nona emeriemas e ka bë ku do Allah subhanu ve tala ja ka pranu ku do edhe ja ka rujtën fmiun e saj emeriemun edhe pasortën e asaj Isa, ska pasort tjetër pas Merijes, domethënë nuk ka janë trashëguar më tepër, do të thënë Merijem edhe Isa al-Islam janë suksesi, u thonë se ka ardhur përfundimi që ato nuk mundot çejtanimi von, ka thënë duaja e nanës Merijes. Allahu akaru. Dresa prej pre Buhari rasulullah prap transmetën tjetër se pejgamberi ka thënë si yaul mawludi hinaqa nazgha min ash-shaytan fi katmi afmiot ku t'lin ash prej asajna çka goditja e shejtanit. mi po është pashtër të pytja, është vetë të më isë alesëm që shërujë të në prejkësajna, apo edhe për nga më bërtë të tjirë, të të imanohi u se ka të njoni predjetar e rka dhe ijat, se të gjithë për nga më bërtë e shëshrujë në isë në alesëm këta. Do tot, ket, të Kjansh, të të këtë për nga më bërtë ka qenë të ruajtur në këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të shaytanet njerit a uqtan shejtanet edhe njeriu edhe armiqsius armiqsis çka është njeriu edhe mes njeriu a uqtan qallahu subhanahu wa taala duke urdhëruar pejgamberin edhe të tjerë muslimanë me ka tatkhudil alafwa wa'mur bil ma' bil urfi wa'ridan al jahilin jahilin merre tletan urdhura min punt mira wa'ridan al jahilin edhe mos i shqetëxhahila ktheja u shpinën wa imma yazghannaka min shaytan nazghun fasta'id billahi nawsamian alim Nëse të godet ti në dënjë dhe zës Prej shëtanit Kërkom brojtet e ka Allahu subhanu wa tëra Për shakë se aj Dëgjan dëgjan edhe dëgjan Surët ul-arab E jetin ishë natëlon edhe dëgjen Po ashtë të tëtë Allahu subhanu wa tëra Idfaq billeti hi e ahsanu Se jëta nëchnu alëmu Bi ma jësifun Edhe këtheje të keqen Të keqen me të mirë Në edhim ato se çka veprojn se çish e cilsojn wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shaytan wa a'udhu bika wa a'udhu bika rabbi an yahdaron azat vol thoi azat mbroj mua prej çiteve të şeytanit edhe kërkoj mbrojtje te këtë azat që ato tafrohen pasa edh ti do thot edfa bel lati hi ahsan khair ashtu si çish më mirë do thot njerëzve faqe ai dha lëbi bin ka w bin hu adawa nsa medisti edhe ati te cilet kia armiqsi e ti ja kthen me te mir kano wali hamim nsa qta ti me te mir armikut s ka neri nsa kthen ti me te mir do ta jesh ata afër te ti edhe do jesh miqsi me ata edhe pse ke pas armik por pasi ti ja kthi me te mir do ta jesh ata afër edhe mik w ma yulqahu illa alladhina sabaru w ma yulqahu illa du haddin azim edhe nuk e mbryn kta per ves ato te cilet kan durua era ato te cecile ios dhonan ke mir wa imma yanzirannaka min shaytanin nazghun fasta'id billahi innahu samiul alim an se goddet danya ke çapër e shejtanit ndë nevesues korkom mbrojtjet e Allahu subhanahu wa taala për çdo gjë çdo gjë edhe din çdo gjë ayeti para kësaj që ato e lexuam ishte sura ul mominun ayet 66 97 ndërsa ke fundit është sura ul fusilet ayet 34 36 qut ibn kethir rahimahullah تت هذه ثلاث ايات تطرا ايات تتلات اللزوم ليس لهن الرابعه نو كانت كاطرتن تتكثن نطت كان ثلاث ايات تتلات كان مني كوثم نو كان دنيا ايات ايلي فلاسو كرتا اي كاطر وهو ان الله تعالى يأمر بمصارعه العدو بالنسي الله فورنان تش ما ارمي كون نريش كا است سيال شمر والاحسان اليه ليرده عن طبعه الطيب الاصل الى الموالاه والمصافه Allah subhanahu wa taala, se ti ta kthejsh aty me të mirë nëse e bën të bandë keq, kështu që ti kur ti e kthejsh aty me të mirë, do ta kthejsh atërin në origjinë. Origjina e tij është më koni mirë me njerëz. E mirë ajo të kur ta bësh me armikun tënd, njeriu asht që të kthen ti, e kthen atë edhe do cilët mirë, dhe të sjellët mirë, do ta gjejsh ta fortë edhe mik. Ndërsa kur vjen puna te shejtani, po thotë Allah subhanahu wa taala, "Që kombroj ti për Allahut, për atin." Nuk po thonë që më ia kthi me të mirë, por shkakse shejtani Mundon vetëm se me un, kur një më shkatrrua njeriu espranon kur në farmacië me njerin. S'mundosh mbi këtë, për atë Allah subhanuhu te fat njerit kthjemë më të mirë, ndërsa prej shejtanit kërkon mbrojtje prej Allahut, për shkak se shejtani nuk nje miqësi me njeriu. As ka armiqësi me njeriu, sepse nuk kjo korr mirë me atë, më bë, asnjëherë më të quaj miqësi me njeriu. Skan atun sulmët e para që i bën, çka bën çfarë sulme van shejtani. E para është katësti më bëra të shkik dyshim në tauhid. Pasi që të uhidja është shkala, ajo, baza, e, ban, e, ndërtesa e islamit, e mara, edhe kjo ka qënë shkaku i parë që i ka bon musliman mu bo shteti islami aso i koha, ka qënë qështja të uhidit, edhe aja është e parë e cila prodhon burra, ndinë në Allah subhanuatana, për ata shethani i këtanë sul më të vejta më të shumëta nga të dajtë të uhidit, për ata shethani i këtanë sul më të vejta nga të dajtë të uhidit më të, të shumëti. شتوچن سن حدن بخاري و المسلم پر هبوراي راس رضي الله عنه تط قال الرسول سم ياتي شيطان احدكم فيقول من خلق كذا تط پیغمبري صلى الله عليه وسلم سفيان شيطان ينيت پر يو دي تط كوشه كا كريو گتسن من خلق كذا كوشه كا كريو گتسن کوپتو هات دوت يو پرجيزه الله, الله الله الله حتى يقول من خلق خلق ربك دي صددن تط پاستي كوشه كا كريو زوتن تام فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهى التراسمتي مشته البخاريوتكي في تيكستي انسا vien deri te kjo pastaj te let kërkon brojtja tek Allah subhanahu wa ta'ala edhe let të ndalet tash që Allahu s'është krijes as ka fillim as ka mbarem kulhu allah wahad allah samad lam yalid walam yulad as qalindur as nuqalindikan tjetra shtoja shetani pra sulmen e para kaçi me të çti dyshime në tauhid dhe sim pasaj qka kam e bon surmë tjetër trasmeton Bukhari dhe muslimi prej Bukhari rrës radi Allah se për nga mbej sa se më ka than ju aqidu shëjtan ala kafjeti rrësi a haddikum idha hua nama thalatha uqadin kur të flan njani prej jua dhjen shëjtani edhe në kokën e tim braba kafjeti në kësajnë në basë kokës fundin e kokës tu dovatan te creat ilid traniya sheitani ilid traniya imshon ceceles ninya medor cdoninya fat aleikaleilun tawilun faqad ti ekinat lagat fla mosu cu ti ekinat lagat mos fla mosu cu ti ekinat lagat fla mosu cu domafon cdoninya kteban finistay qala fa dhakar allah in halat uqdah nëse të çohet që edhe përmëj të Allahut subhanahu wa taala zgjidhet një nyje fa in tawba in hallat ukdah ansa marabdas zgjidhet një nyje tjetër që e ka lidhë şeytani dy nyje çfarë bën fa in salla in hallat ukdatah ansa faalat çohet i fardamë do të thënë në dy rakat namaz për shembull i zgjidhen to tre nyje që e ka lidhë şeytani fa asbaha nashiitan tayyibun nafsu willa asbaha khabithun nafsikaslan nëse edhe çohet edhe është i disponum i gëzushën për me bërë, se për shakë se ka boj i badet Allahone e këtëri këtë punë, o illa së bëhë këbithën nëfës, ose nëse se banë një për këtë të gjonë a që e potat për nga berisë o sëllëm, qohët i jo i disponum edhe qohët me vetën për, për tacë, o këtë ndaj i badetit Allahone e këtëri këtë të punë, edhe gjatë ditës do tjetë për tacë nësë të të të të të të të të të të të të të të Disa ka më tanë se këja është njëjë për ime Njëjë për ime edhe Si që ka më tanë Allah Ua minë shërri në fërët e filë ukat Edhe në rrush njëve për shërët atyët Cërë frinë njëjë ha? Që frinë njëjë ha? Në suratul A u tanë në falak E pasi që ka frinë njëjë Këhen edhe të shejtani Në të thotë se mundët me kanë këhenë Njëjë për ime i lidhë disa njëjë dvejtatë Dëse diso, thëmë, këa është prej lidhjes, do të thëmë, një ja e merë zemrën e ti, e së ndonë zemrën e atina, e nuk është problem, nuk është se lidhë një e për i me. Dëse diso, këa është alegori, se shetani që shumë ndohet, me ndalë njëri unë prej namazit natës. Edhe shka e shofë i madhë vërtet, me e saktë, akëtonë, se është një e për i me e lidhëj. Si së të, akëtonë, këta hadithu darbu l-qafa i kanë të thyrë la hadithi i të mshu mos në krye i kanë të thyrë disakët hadith përshakë se i mshanë të krye taj në të të të li dhënijëna pasë i mshanë të krye dërsta këta të të mshu me në krye që ka i mshanë njeri otë shëtani nuk i godisën personin e cili e ledzan ajetë l-kursin nëse flana dhe e ledzan ajetë l-kursin Ata nuk e zen Përshak se kërë Kërë përjashtime Jëtë zdorop të Allah Subhanu wa ta'la Mi po kjo Këta e godit Ajë personi cili bjen Edhe nuk le zen Edhkar Nuk e përmejnë Allah Subhanu wa ta'la Më të ka Si për shumë Ajë tërë kërësin Këtëto El Hafidh Dhe me thonë Hafidh e Skalani Se ka thonë një Një shekhi atina Se Hafidh e Bulfadhul ibn Hussein Në në zespegjimit tërmidhij e foles namaz dyrakata namaz koçohesh te leta namaz latos ash citet te zgjidhesh kta kjo esh e psehta hikmeti qe te cohesh te foles nje dyrakata namaz nafos esh qe ti tasgjidh ti zgjidhesh atoni nje cka ti ka lidh shejtani ti kur kara me flet e para pas ka du te bosh njeriu as 3 merabdes qora se dhe me flet e para se merra me flet merabdes sigur ti shtarrm hadith buhari er muslim se peygamberes katar ibn azibet ida ataita madzaak fatowba wudoak lis sala ku dhvish më ra më flet mërë abdhe së kur qish mërë për namaz dhe tëtë do shmi bërë këtë dhikra nëse dënë që shpëtosh për asajna qka e ban shetani e dhita është e në të tira qabla nëmë ka falsh vitrin për asë më ra më flet së kur qish këhërë prej abdullaj bërë një amërit tëtë ma është bëha rëgjuna e la gajri vitrin illa është bëha la rësi i gjerinu në këtër Në kryjë të atina, dhe të thot, jeshtë bani kërënër, pre 70 kutë, a këtanë, igatë, e ka qëllimin se uh, dizgina, frenat, javnën shëtani edhe hecë me ata qyshë dënë. Këtë të, të hafid, a këtanë, uh, e skalonit dënë thot, se këha dhe bënë të transmiton në të sajdi për mesurit me zinjënjirë të mirë. Amor nëse qohë është i para namazit që bajtë edhe ban vitrin gjatë natës kjo është edhe më mirë nuk e ka kuptimi felab dhe lojbë në amirit që ti mësë muqua natë me lanë për më vanë mi për ka qëllimin që mësë me lanë nëse i e që ka e le krejtë salat i vitrin edhe flanë edhe së qohë është me fanë dhe tëtë të të kap dizginat i kap shethani Pasaj i bëshkon durët i afron durët edhe le gjanë kullë dhe babel felak kullë dhe bra trupin prej kryes, trupin pjesën e trupit krejt sa ke mundsije. Siç ka hadithën Buhari prej Aishës radhiyallahu anha. Pastaj a shtelez dy ajetet e fundit të surrës Bakara, që kanë sa në Buhari dhe në Muslim për Abu Musaudid Al-Ansari, ka thënë pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam el ayatan min akhir sura Bakara, men qara'ahuma fi laylin kafatahu. Kush dyja jetat e fundit të surres Bakara, kush i lexon natën, gjatë natës, do i mjaftojnë aty për atë natë. Këto mëmëuio, mjaftojnë aty për atë e, për atë natë. As prej çeitanet edhe sulmeve të çeitanit. Edhe kjo është sa ç'i thot Ibn Qaymal Jauziu, se prej sherrit çka mundot më atë prej çeitanit i mjaftojnë ato dyja jetë. Nëse lexon ato dyja jetë, i mjaftojnë ato më më mbrojt prej sherrit të çeitanit. Pas e leximi ndonjë sure për Kur'anin, siç e transmeton Ahmedi dhe Tirmidhiu prej Shaddad ibn Awsit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sasum ka thonë: "Man imrin muslim ya'khudhu ja, madhja'ahu, ska dikush ndonjë person, ndonjë musliman i cili bie në shtatën e tij, edhe lexon prej ndonjë suret, prej librit të Allahut subhanahu wa ta'ala, illa ba'atha Allahu malakan yahfidhuhu yahfidhuhu min kulli shay'in yudhi hatta yahum." Atëm sa Allahu çon një malak i cili do ta ruan ata prej çdo gjë që mundot muslimua deresa xhogataj. H, ha, ha, haf, Hafiz, Hafiz Es-Qalanidi, Ibn Hafiz El-Es-Qalanidi, Ibn Hajar El-Es-Qalanidi, sa hadithe yasht imir. Pastë leximi ajetën Kursis si që tham, duke menduar ata në mm, cilësitë e Allahs që ka flet atë kuptimin e ajetën Kursis, siç ka ardhur edhe prej Abu Hurajrës, apo thanë Tirmidhi edhe Abu Ayub mm, rivajetën e Ibn Hibbanit era ابي من كعبد معناتse lezota ajo turkursia pastaj thania krovca 3 her subhanallah edhe alhamdulillah 3 her para se me fjet edhe allahu akbar 3 kat her hadith es bukhari dhe muslim prej ali yes radiallahu an pastaj n ndor antone diafton n krye edhe n n krye nono na diaft edhe bien duke thon bismi rabbi wa ba'tu janbi أذب نيمرين تاند أولاية تروبين تاند الشتراب وبك أرفعه أذن نيمرين تاند أنقريهم وإن أمسكت نفسي فرحمها نستي أمام شبيرين تاند مشرايا وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به إعبادك الصالحين نستي أمام شبيرين تاند روما تشخيرون تغربت الدواتشم الدرس مدام بخاريه أذن مسلمي Pastaj e përmend Allahu subhanahu wa taala derisa të mund dgjojmë, derisa të zënë në gjumi. Sukra so, so, so sukra është hadith prej Jabirit radhiyallahu anhu thot, kaala Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam: "Iza awal insanu ila firashi ibtadaro malakun wa shaytan." Kur jen njëriun shtrat, afrohet aty niset ngutot te ke një melek edhe një shejtan, edhi vin. Fa yaqul al-malaku: "Ikhtam bi khair." Edhe shejtani përfundoi me të mirë. Do të përfundojë këtë ditën e sotme që ka gjumi me të mirë, me diçka mirë. ويقول سيختم بشر درس شيطاني تاففوندوје меткеш فإذا ذكر الله حتى يغلبه ان سبرمند الله انديس اتا مرخومي طرد الملك طرد الملك الشيطان ا پر پرزن مله کو شيطانين وبات يكله اذرن ملهكو اذرون اتا ديري ن منجس وا اذا استخذه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك e kujtohet nga xhumi vjen prap një melek edhe një shejtan edhe i thot tashai meleku zotash filloje kët ditë me të mirë iftabi khairin ve ke me të mirë ndersa shejtani thot iftah bi sherrin fi lajk ditë me sherr me të keqçe diçka pen ka alhamdulillah alladhi ahya nafsi ba'da mautha en saftar falendërimi takon allahut te cilin ngjallim u pasi qe isha i vdekur u alam yumitha fi manamha اتلي نوك لا شبير نوك كفدك كوريش تنجم الحمد لله الذي يمسك الذي قضى عليها الموت فلا مدريم تقال الله تتلي امر عطي تلي اقار فدك ويرسل الاخرى الى اجل مسمى درس ال اتشان تيترن درن كوت سكتوما الحمد لله الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا Falënderimi takon Allahu i cili i mban qiellin edhe tokën, qolle inzalata ma amsakehuma min ahad min ba'dih, edhe sikur të vjen shkatërrimi, s'ka dikush i cili i mban. Elhamdulillahi alladhi yumsiku as-sama'a an taqa'a 'ala al-ardh illa bi'idnihi. Falënderimi takon Allahu i cili e mban qiellin edhe nuk nuk mbien mbi tok, vetëm se me lehen Allahu tëra dhe meleku shëtan e përzen prap meleku shëtanin vë dhelle e kliu edhe e runa të gjahditën të e tëtë hakimis është haditë sahi e ka është përqimë ata edhe dhe dhehebju pasaj vazhdo në shëtanit edhe talët tëtë të me tëtë cilët shohën me falë namazin e natës kështë që nësëzbjen vetëm se më shumë ja ti me falë namazin e natës një qëka shetanet a këtanë, fillon ju mundësot shetanet që mes bisundu atë përsan. Që qëka ardë në Bukhari edhe në Muslim prej Abdullah ibn-i Mas'udit radiullahan, qëka dhe dhe dhukirajn dhe rasul i rasooli la i salallalli rëgjlon nama lejra, hëtta asbacha. është përmejnë të këpëngamberi sësëm një përsan i cili ka fjet dhe edhe nuk është që dherën mëngësë. Kale dhe e kërëgjën nëmbale shëtan Fi udhënejhi au fi udhënejhi Ka thonë aja është personi cili Ka urinu në vejshin ati Apo në vejshin ati shëtani Adi të shënë Bukhari e dhe muslim Tote hafidh Në haqër, së kalani Se të konë urinës shëtanit Ka prapë khilaft të kdjetar Disa kanë thonën se Aja është ka urin sa, e, thon, Shëtani Pasë që a i hanë edhe pin Ka edhe urinë edhe se martohet, pasi që martohet hanë përnë, ka edhe urin ndërsa disa kanë tonën se ka për qëllim allegoriko haditi për nga mbejt se tragan se sy shqetani është mundua edhe ka mundësua o këtanë vetës që mi jam shill veshë ati mus me lanë me ndëgjua e zonin për muqua derin saba ose me ndëgjua o këtanë natën dërsa tojnë në disa sa shetani ja ka ja mbush vështë ati me gjanat kota edhe kështu që nuk jem mundësën ati mu që e natën. Dërsa tojnë në disa se këllimin ka për nga bejës asëllëm që e ka marrë shetani ata shumë, bon atë shumë e ka poshtërësue dheri sa e ka banat përsa su kur me kanë në ojtore urinan vështë ati në. Dhe të, të talët me ata. كسرثت حسن البصري رحمه الله إن بوله والله لثكي... لثقيل فشاء الله نرينا تياشت شمران فطر عبد الله بن مسعودي رضي الله عنه حسب الرجل من الخيبة وشر أن ينام حتى يصبع وقد بالشيطان في أذنه ميافتن في الشيطان هومبي هذا شر تياشت فلان دير المنجس السشتوبة فالماس برس الشيطان يأتي ككري أرينا ذي شنتيه Atëras, më e thënë Muhammed Mën Nësër, thëpë të lëhafi dhe s'kallani se ha, zinjiri i kësaj është i sakt. Pasaj, prej kurëtëve që etanit, që ka mundohet, edhe shka banë shërë, është sa ju afranë muslimanit, pasi që s'munët mi banë shërë, së kërë ju banë kjafira që që, që i ka marun, ka është i zdonë milanë gjomë rahat, edhe ju bjenë andratë kësia që atë të të shohen, ju afranë aty dhe andratë kës سكرتش قال صحيح المسلم في جبيرت رضي الله عنه جاء عربي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال يا ربني بدويني في شطارتك بين بيري صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فهو يدرغوار يا الله رأيت في المنام كأن الرأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثري قام بقى عند سكرتم كيشتمشو ديكوش مكو كذان؟ دم دمثان يقى هكذا قريت إذا هنا في الله يموسيل ذات إذا هنا قام شكو بأساسي Tha kala Rasulullah sallam, li Arabi, i tha për nga bërës sallam ati, shëtarit, la të haddithu nasa, mos i të regal njerëzë këtët që e ka po, bi të la'u bi shëjton, bi ke fi menamik, me këtët që ka po he gara shëjtoni me ti e njom. është lu, ka lujt me ti e shtam, mos i të regal njerëzë se që ka po shëjtoni me ti. Transmetër muslimi, edhe ibn Vajja. Pashtë të transmetërn Bukhariya dhe muslimi prejë Andra është tre lojsh Thë rruja saliha bushra min Allah Andra e mirë është përgëzim prej Allah Subhanu wa ta'la O rruja tëhzin min e shëtan Ndërsa uh, Andra e cilat qëm ti mu mërzit është prej shëtanit O rruja mimma ju hadditul mërë O nafsehu Edhe është anë një andrë Një lajë andrës është Që njërihu që ka fol vetës gjatë ditës Që ka ka mënduë Që ka ka punua Që i del natën فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس كما بوخاري ومسلم درس ابراهيم بخاري ابن مسلم بر ابو قتاده رضي الله عنه سيدنا النبي الرسول كان قال الرؤيا صالحه من الله ان رمي الرسول الله سبحانه وتعالى والحلم من الشيطان درس ان راى شيء شي ان يكرهه ku shef ndonjë anë tjetër që nuk e pëlqen domethënë urren ata fal yam fath an shimali thalatan let pshin anën e tij të majtë 3 herë wala taawadh min ash-shaytan fa inaha la taduruh eda let qam brojtë tek ka Allah subhanah ve'l shaytanit atha nga sa nuk mundet mi bëti dëm preson ashiqsa ka disa rregulla disa puncë ka do të mi bë njeriu nëse shef andra nëse edhe nëse ash andra mirë a famdron Allahun edhe i tregon at i tregon aty personit çka e don i tregon aty personit çka e don mbi po di sot diator edhe çka shoh më mirë është pazi çti e don është mirë se të tjerë personave çka dhe më sqegu ëndrrën nase ka hadith në trimidhi është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ëndra është në krohu të zogut zogut çish sqegohet ashtu bjen ashtu ndodh çto që është mirë se ta tregosh aty personi çka dhe më sqeguaj Mos mi më tregu çdonjanit, për shkak se ëndra do të më sqeguas, ashtu që do të më sqeguat me ditë, personi më sqeguat, ajo çish tash vdikosh, për shkak se pengavez çish e dëgjuat hadithën, është në termërija e hadithit është, i sakt, është në koha e Zogut edhe çish sqegohet ashtu ndodh. Në tot e para është nëse as ëndra mirë më ia tregua atin asha e don, tham, është më mirë më kon ai person çka din më sqegu ëndrrën. Nëse është e keq ç kërkon mbrojtje prej Allahut subhanuhu prej sherrit asajonra edhe prej sherrit shejtanit edhe pastaj fshin 3 herë nonën e majtë në ukë ja apparem në askujt edhe kthehet nonën e djatë ndron ndron anën e cilon nukon të flet ndron anën e cilon nukon të flet tat hafiz ibn hager esqalani se kanë përmend ulemat se urtësia çka hasnin këta xhanat çka ka këtu përse vem më e para atot kërka mëbrojtja prej Allah, subhanu atëra, prej shirët asaj, është e qartë. Edhe kënë është në zëpun a këtën, se ti dush me kërku mëbrojtja prej Allah, subhanu atëra, kur të veprësh. Ndërsa, sh... me kërku më prej Allah, mëbrojtja prej shirët qetanit, është se në disa në zinëgjirë, në disa rrugë të hadithit ka artë, se aje e banë këta për me mërzit muslimanin, për me mërzit Personin që ja ka të reguat andrë që ja ka po e kështu që ti kërkan që prej Allah të mbrojt e prej shetanit që mës, mës me ndonë mundësia shetanit që ti me më të mërzitën me më ato andra Amo për pështimin nëndën në e majt ashtë që të përmendet shetani edhe në mënyrë hajgara e pashtran shetani në këtë mënyrë këtë pështish urësia e hadithit e nga me që në, në, në, në, në kërnuasht aty se e pështron me një fjarë që e tonin ku të pështinjsh në në majt a, ndërsa pëse është gjithë anë e majt është se anë e majt gjithëmon është afton se pengamberi i ka donë për parësi janës djathë gjithëmon për gjanat e pasrëta dërsa për gjanat që ka nuk janë pasrëta i ka donë anës majt edhe ndërën anën cilën një e ka në të plet qëllë i mishë me ndru vëndin A më më njëra se qishë kërkëm brojtja prej Allah subhanu wa ta'la Thot Ibrahima nëkhi Idhara ahadukum fi manamihi ma jakrah Nese shëf dikosh prejuhën Gjumë diçka që ka urrejnë Feljekul le thot Idhë steka dhe Kët i del gjumë prej asaj ondra Audhu bi ma adhet bihi me laikatullahi wa rusuluh Por kërkëm brojtja tek Allah subhanu wa ta'la Ma kërkë Ashtu qishë si që kanë kërku melekt edhe pengambert Allahot dhe melekt Allahot dhe pengamberti min shërri ruqjaja prej shërrit kësaj andrë hadhihi enjusibani minha prej kësaj andrë që mështë lejanë Allahot subhanuat që mëmdo dhë diçka e kjeqe për sukur që ka kam pojnë në andrë ma akrahu fi dini wa dunia mështë mëmdo dhë prej kësaj andrë të kjeqe diçka mua që ka u rrej në qofta e në fej apo në dunia lëkë prej punë në dunia lëkët Qot Hafiz e nxjerrëu Said ibn Mas'ud dhe Ibn Abi Shaybah dhe Abdul Razzaq me sanide të sakta. Qot ke Hafiz se kanë xhir këtë hadithe transme Said ibn Mansuri, edhe Ibn Abi Shaybah, u Abdul Razzaq, të të gjet me zinxhira të sakta. Për sa i thotë Imam Nawawi, nëse ka kta, nuk ka monsi andra, edhe shejtani ti ban dëm kទីna, qot ke është shkak kavon Allahu subhanahu wa taala, e ban shkaket duaçet e e ban Nëkon brojtje për ti, sukurçi që ka bota ti tije në kur të jep sadaka, Allahu t'harum pasurinë tënde, thonë. Ti jep sadaka, Allahu t'harun Allahu pasurinë tënde, kështu e ka bashkaktë e abandon, Allahu trunti. Apo sukurë ka bota sadakon, ti jep sadaka, Allahu të trunti prej belajave, prej provimeve. Për sa duhet me pas kujdes njeriu prej hopjes gojës, kur i vjen për xhum, për shkak se şeythani keq ma person. Edhe kjo është prej për tëtësis, apër për i gjumët vjen, edhe kështu që njëri ju hapë gojen, edhe dhëtë me pasku idejës gjithë kësajsa, edhe kjo kër regula. Qatë për nga beris asësëm, ina Allah ju hibbun atasë, qatë për nga beris asësësa, Allah subhanu wa taare, edon atët që e qenë tesha, edon, u e jekrahu të thaup, ndërsa u red, për hapjen e gojës. Fe idha ata sa fa hamid Allah, fa haqqun ala kulli Nëse dikan e qënë tesha Edhe thot, alhamdulillah Ashtë haki gjdo muslimani që e kanë dëgju Me thonë ati jërhamu këllah Ashtë obligush me gjdo muslimani Wa me të thaup Fëhua mine shëtan Dërsa hopja gojes është prej shëtanit Fër jërudhu mes të ta' Leta më shilë së ka munësi Mështë ale mu hapë gojen Fër i dhe kale ha Nëse të thot me zanë Fër i të hopë gojen ha Fër dëhika minhu shëtan Filan shëtan i me kejsh me ata që Hafiz Ibrahim Haxhërrës Qaloni, gjatë shpjegimit të, të a për kët hapin e gojës, përse pse asht çito çe kej çeitoni, çeitoni keq për, për, për, për shkak se hapja gojën këtë mënyrë, edhe qitja e zonit i pengon çejnin të hapton, edhe çeitoni keq me ata që ishin pranë deri në kët ditë u thon, edhe ato ban sikur çan. Kjo është ajo a, hikmeti urtësia e thonë, pse pejgamberi s'm ka urdhëruar mbyll gojën, edhe a, mësë me më vënu dorën edhe apo mësë me më lënë uh, më me vënu dorën edhe mësë me më më lënë më hopë gojen dhe prej sahih në sahih lë muslim prej sahih abu sahih dhe lë khudrit rradi Allah në an, anhu se pengamberi sallam ka than idha të tha abu ahadukum faljem si kbija dihi alafihi fa inë shëjtani edhkull nëse jo hapët dikuit goja le të mënë dorën për shakë se shëjtani futët atyë të të hafi dhe Ibn Hajjala Skalani se ka mundësi kuptimi hadithit tjetëse me të vërtejtë që etani futët në gojë, këtë kuptim? Sikur që shkanar hadithet se që etani hecë në gjakën e në gjakët se sukur hecën gjakët hecën trupin e njërët që etani dërsa kërë nuk ju mundësot që etanit nësa e përmendë Allahun subhanu wa taala dërsa nuk ju mundësot që etanit që të hecën gjakën e njëriut sukur ha, e kru, ti gjejmë roksaina disa kanton se shejtani e hec trupin e njeriut ashtu si kur hec xhaku hadithi ka përsëllim se shejtani hec disa kanon se mes vezvese se çka i bën shejtani ti çon sukur si shejtaku ashtu ti çon vezvese të hecen trupin tan e tash ti ka kuptim thot Ibn Hazal as-Qalanis ka kuptuar se nga be samlan donon dorën se hyn shejtani në goj ka një përsëllim ose do marrë tregun e se hyn shejtani me vërtetë ose ka përshëllim se ju mënësot shëtanit që ju e mi ju visoldua mi ju marrë në përkan përsi dhe se ka një transmitim në ibn Ebu Sheba e të thënë ibn Ebu Sheba dhe Bukhari ju në tarikh në historie ka pa vish hadithë është murser dhe me tënë është i këputur e të transmiton të bi'i ju a të thënë Se nuk e ka hop gojen nuk këndohë që me hop gojen dhe një pengaber as njëher kjo të këpengaber për nuk ka qenj një por i bajeti nuk është isakt dhe të të është mursel i thujnë të mirëgjina hadith pas të ishtë të një kovend kur rënë e qër nautën e ban gjumën ka orën hadith në Bukhari dhe Muslim prejë Buhurirës se pengaber i sëllëm ka thënë i dhe stejka dhe ahadukun min menamih nëse qohët dykosh për ju e kur qohët për gjumet fëlljestën thërë thëllatë e marratin fë inë në shëjtoni e bitu alë këjashimih leta lan hundën treher dhe më tonë të fut hujë në hundë leta lan treher për shakë se shëjtoni flan në kocin e hunës këtë në dhjotë e hunës këtë këtë këtë i rjodhi Ka prapë dy kuptime kje hadit. Ose ka përshëllim për nga besë o sëllëm se shëtani me dëvërtejt flenë në hunë, ose ka përshëllim se vendi është prej plunit e e që kam bledet në hunë, është vend, aftën, që ishë jo i mirë, e i përgja shëtanit, aftën, se shëtani nuk është i mirë, aftën. Ashtë papastrë, aftën, kështu që i pëlqejet me shëtanin papastrëtia dhe shëtani janë barabërë. ata i hafiz ibn hazar as qalani sekia ti shihet nga ditës se ke ndodh çdo personi i çdo çdo personi nipa komo si me konxhi kjas përveç atij të cilët e kanë përmendur Allahu subhanahu wa taala subhanahu wa taala nipa komo mund si që edhe ato të cilët e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala që şeythanet flan punën e tyre nipa komo si pasi që hadithet disa flasin se ashti imbrojtër, pasi që ta përmenjën dhe Allah në Subhanu wa Teala, ashti imbrojtër gjatënatës, si që përmenjën disa hadithet me herët, gjatënatës, ndështë ato kanë këptima u këtanë, se nuk ju mundësot ati na me fut në zemrën e personit, por mi për në hundë, nërsa për në hundë mundet më afru qëjtani, nërsa së mundet më afru më afrë të këtë personi, të këtë njeri ju. Nësa prej planëve të shëjtanit Tësë me ton Imam Ahmedi Me zinjirë tësak prej abdhebnis me s'udit Radiolaqen Tët inë në shëjtana tafe bi ahli mejlisin Se shëjtanin një harë Ka shku për rrët një mejlisi Dhekëra li uftinahum Li uftinahum Falem një stati Ka, ka, ka kalua Bi ahli mejlisi dhekër Ka kalu për rrët një mejlisi Ku përmejndet Allah subhanu atara për mjë bërë fitnë ata. Falem jësë të ti, anju fërëk bejnëhom. Ska mujtë minda ata, mi sëftua. Fe ata halkatën jetë kurunet dunja, fe agra bejnëhom hëtta këtë të të lu. Ka ardhen pastaj me një mellis ku kanë folë për dunja lëkun, edhe ka shti fitnë atët deri sa kanë arët ata bëllavim më shudhja dhe kanë fillu me luftunja një, një, një tjetërin, me mytënja një, një tjetërin ka kam ahlu dëkrin fa hajzu binahum fatafaraku shtojk pastaj u ato pas personat me xhlisët ku janë kanë, kanë për mend Allahu subhanuhu teala edhe kanë dal edhe i kanë dal ato persona që mast pra amastrose mazvete kjo do të plani shejtari thon shkon edhe në xhlisë ju ban fitnë pastaj prej shejtani çka vantira prej punës që thon është që ai lëshon ushtrinë vet çetat të vetat shejtana transmeton muslimin i Jebirit, të t'kallë, kalla Rasulullah s.a.v. Inna iblisë jaba arshëhu ala lma'i thumë jaba thusarajahë të të pengamiri s.a.v. se shetani evnan tronin e vetë vëndin ku ullet në biuj pas ta ilshën qëjtët e vetë të ednahum minhu menzilëten a aghamuhum fitnëten fitna e gjiju e ahaduhum fa e kulë ma jë ofër mitë shetani është aj i tësili banë fitnë mas shumë të vëjnë njënë e prietive të nëse fam jodi të çka apo gjat natës pasi që të, të bën këtë ato fitnet vjen te shejtani thot fa'altu kaza wa kaza kam bën kët punë edhe kët punë edhe kët punë fitnë thëqul ma snatë şeyan thëkurt jos pas këbon ka le thumajhi ahadun fequl ma taraktu hatta faraktu beinehu wa beine imraatihi thot nyani për atij vjen shejtani dhe thot on e kam punu at çum derisa nuk e ka derisa i kam shkurorzu derisa i kam don një burrë dhe, dhe një grua Kale, fa jodnihi minhu e jekul A pasaj shetan kër i tëtë kështo e afron nga të vetës Edhe i tëtë Naam, anëtë, po, tije Tëtë ti ki donë tëtë marital mu afron nga të mua Ja, i tije të rëcilje nuk ka bokët sharë kachmasi kërti Dhesa prebu Musë e sharë i tëtë Kale, idhe asbaha iblis Bethë gjënudehu fil ardi Tëtë këtë në mënges shetani i qën U shtëri në vetë në tokë Fëj e jekul Men a dhalla muslimen alb Kështë që qëtë prej rrugës një musliman, o një ati ja apë një, një, sikur mbrejtë, një kapës, një koror. Thë e këllë lehu l'kail, i thët njënë i prej ati një shëtan, shay, një shëtan, lem ezel bifulen hëtta pëllë kamraët e hu. Thët, o në kam vazhdu dhejtë se e këm shtimo me shkororëzua grune ti, një person. Kërë ju shiko e një të zëvët, thët shëtan e ka dësh ويقول اخر لم ازل بفلان حتى زنا قال تيتير اونت كان بازدو منيان تيبوفيت ندرسا كامتشي مابازينا قال انت فت تي يلي مريتان معفرون جات موا ويقول اخر درسا فت تيتير لم ازل بفلان حتى شرب الخمر درسا فت ني شيطان تيتير تي اون مفيلان تيكام بوفيت ندرسا كامتشو م بي الكحول قال انت فت تي مريتان او تي مريتان معفرون جات موا wa ykulu akhar nëndërsa tëtë në doni tjetër lem ezel bifulanin hatta qatala fe ykulu anta, anta e dhe tëtë në tjetër sa o në kam vazhdu filani të po fitne të dheri sa e kam shni me mbjit dënë njeri e dhe pas taj e dhe tëtë anta, anta, po po ti dush më afrungat mua ti ki haq e tëras më tënë ahmejdi edhe ibn Hibbani e dhe tëtë albani sa është hadith sahih nësë vëzvejsa e shetan Ajo thot prej mund mos mundi si shejtani ta, mbasi si shejtani ka marr kafirat edhe ka don i çon, ajo thot. Edhe edhe don me bë më muslimanin të tretën, edhe nuk mundet, atë tregon dobsinë vet fillon vezvesem i bashit njeriu. Ajo thon. Kështu, e spirt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doni herë për diçka, vezveset të cilat i ndodhen njeriu në zemër, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Dhalika tilke mahdul iman aja është imani i pasrë të cilën e kinë zejmër e trasme tonë muslimi dërsa ka nërtëk pengamberi sallallar islam të kalu inna në gjidu fjen fusina maja ta adham ahaduna, na pëgjojna në vetën tonë do një sen, do një her për i fletë vetëja, nëse në vetën tonë për nimi shumë të madha do në thonë vezvejse në vetë nëse sukur ta kishë mi atatë në zejmëra e shumë të madhe, islami se polqenë mi a vetë, vetë. Në të folë me, fatnë ja se e kragoj nëna e ritmit këndtar ato. Nëse shoh me kanzuat asha po na ndodh me vend xoksat e tojnë ja rasulullah, janë shumë të mëdha, nëse për logaritmi ata të mëdha. O qad qala, o qad wajad tumuhu, këta po ngabe apëndini këta veten e ju e kështu, se po ju bën donjë vezvese edhe ata po e urrejnë, po shehni se janë mëdha këta në çështjen e Islamit se do. Kalu naëm, thënë poja Rasulullah kale, dheja kësari hërë iman, thënë kja është imani i pastor. A këtanë se shetani s'ka mujtë më të mujtën, është mundu më të bëhë dhe zvejse t'i. Këtës me tënë muslimi. Pasaj shetani vazhdojnë edhe bëhë dhe zvejse në namazë. Këtës me tënë muslimin sahihun e ti, prej e buëla e në utman i bëni e bilasë, se utman i bëni e asëi, قالت peygambere sallam eda i kafan inna shaytan qad hala bayni wa bayna salati shaytan kam durhimi dismu wa namazet wa qiraati yulbisuha alayya eda medismu an namazet ed lezzimet quranet ka po e ban ora namaz fa qala rasul sallam daka shaytan yuqal lahu khanzab qatalaya shaytan et sile tirat khanzab fa eda ahsastahu fataawadh billahi minhu nasandin ktana chka po e tuwa namaz Kërka prej atë të kalohë mbrojt e minhu, u atëlef ala esari këthelatën, edhe pështu i nanën e majtë, të reherë. <coughs> thot, i sahabi, fë fa faaltu fë fa edhëb Allahu annëni, e bona këta të të të dhe u largun nga onë kja. Që kam do të kje? Transmeton, muslimi, ha? Dresa thot, transmeton, Bukhari dhe muslimi, prejë buhurej, rësë radiallahu annë, Sapinga bele sastram kafan qala inna ahadakum idha qama yusalli ja'ahu shaytan ko coot njoni per juve me fal namaz vjen shaytani talbis ali hatta la yedri kam salla e da iban waswasati ide sa nuk e dis sa sa rakate kafan te idha wajada dhalik ahadukum falyasjud sajdatayn wa huwa jalisun lati ban dysin se gjan njanin kstone se e hum nuk e dis sa rakat kafan iban dy sejdan font namazet kjo ko doime se sejdan Gjantë që ka të bojë me Fikhin I shada e dini këtë qështë dhe. Pra, dhjetë thot Se shetani hën të këpersoni Prej dy dyre Nuk, është, nuk ka tret A më e para Dhe në thot namaz I hën i ban vëzëj sa ti në përmjës dy dyre E para është prej zonove Apo prej shqecimit Kur falë namaz ki edhe ju bënd gjurm Ashtë të që shetani e shfridzon këtë rast Adhe ty këpëngon namaz Pastaj këta janë edhe zbukurimi i xhamive. Zbukurimi i xhamive, kështu që mujtë na me me a humbën njeriu të thon gjat namazit kur ashtu falë ai në xhami edhe shef, ë shef vizatim apo shef shkrimet e bukura, kështu që ia hubin vëmendën, këto ndikojnë tek njeriu për mëxer atë xushum konsentrimin namaz, edhe kjo i ndihmon şeytanit. si transmeton Ibn Khuzaimah, ai thet se është saktë Omer sa radiuallahu an kur ka urdhëruar me ngrit xhamin me xhanum xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ala ka thon akinun nas min al-matar, au tan runi njerzit prej shu, domethënë ndërtonë xhamin natmoni që mos ti zan sheve, au tan wa yakam tuhmiru au tusaffiru fat fatatinu an nas, a the keni kujdes sa mos e zbukuronin xhamin ashtu që ti bani fitnë njerëzve namaz e ka përmejnë Bukhariju në Talika, do të dhe që ka përmejnë pas një gjirë. Bërë për aditë, ashtë i sakt. Bële thoti ma Mahmedi se në anën e kibles nuk shkruhët kur gjanë gjami, për shkak se ajo munët me jahum koncentrimin një rihot kur të shkri me gjami. Kërë është rruga e parë. Amor rruga ditë me të cilën munët qëjtani me përfitu një rihon apo me jahum koncentrimin në ti namaz është, Nëse ai person zëjmara ti jashtë e lehtë me dunjën. Nëse zëjmara ti vëfton e don dunjën shumë, edhe s'ka ihlas në zemrën e atijna, kështu që kur të hyn namaz, pastaj ai niu şeytani edhe kujton ata me dunjë Allahun me dunjën, ai thon, "Kë e lon këtë punë, kë bëj këtë punë, kimë bëj këtë punë, dushmë bëj këtë?" Kështu që ja humb koncentrimin këtej, për shkak se zemra ti është e lidhur me dunjën, kështu që zemra ti pasaj namaz flatoron nuk është namaz. Nëse ai lajmi i kësaj nuk është vetëm se kanë Allahu subhanuhu el aziz edhe një aforton poshtërsinë e dunjas edhe një dunjas së çka është, po u them, siç asht mirë ta përdorës, thuaj Allahu mejal dunja fi edina wala tejalha fi qulubina azad banedunjon ta baje minan durteton ajo në zemrat tona. Do të thotë, dunjan ta bajë ta përdor, ama mos e lejësh veten të futet në zemër, për shkak se ku të futet në zemër është problem i madh. Mune është bërë dhe i në fundë të cilat janë të rëzikshme për besimtaren Pas tëj, harrejsa është prej Shethanit Prapë harrejsa është prej Shethanit Tëtë doktor Suriman Eshkari është një problemovë të tjerdanit E dhe kjo ka qenë që ka ka bo E ka harruë Ademit I ka bo vezvejsin Shethan E vezvejse i ka bo Shethani Ademit talisim Gjennet me harrejs وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لِهُ عَزْمًا Thotë Allah subhanë për ademil Naa për të marë për mëtim e për ademit ala islam për maherat e dha haraj e dha nuk jetën ta e vendos shmori Surat Taha ayetin ishën e pasmojit për an, ayet për ashtu thotë shoki musës ala islami cilje ka shëshru musën gjatë rrugës, kërë ka posë më taku me Hidrën, të inni nësi të lhuta wa më ansanihu illa shëtanë në edhkura. Ka thonë atë peshkun kërë e ka kërku mu së alisën për shokët vetë, ka thonë anë e kam harrua në dhvenin kë ishë mina ulë edhe nuk këm ka që mu marru për vetëse shëtani. Gëtë të se shë, Allah së më për të regonë rastët cilët ka ndodhën kër anë Allah për i të regonë, që cilët përshkrull o tane në harresen se ashtë përfondim apo ndodh prej shëtanit Në të ket të ketë kënë mënyrat luftës që cilët shëtanit i përdor të përmi luftu njerion në tok Po ashtu A këtan, ka mundësi që mund është me që dhu me ndonim e gjithës, se Allah ka thënë vajdhara e të lëdhin e khudu në e fi ajatina, fa arida anë hum hëtta e khudu fi hadithin gheri. Nësi shëfa të dhëtë cilët janë thëllu shumë në jetët tonë, në të të të ka, jose bojnë hegare me ajeta, ose të e thëjnë fjallën kufër diçka në ajeta, këtheja të shpinën mosulma të mosrej wa imma yunsiannak shaytanu an nasad ban shaytani tema harru do të thotë se harrej sapra shejtanet edhe kjo është mjet lufte shejtanit i cila përdor për njeriu fal taqut ba de dikra mal qomiz zalimin e pasi që ti të kujtohet edhe ti ende jeni atmejlis qohu edhe mos ole maka me popull zullëmçar pasi ti të sht kujtuar transmeto sura tul anama jete 68 po ashtu ju kërkimi ju sufit alay salam borg prej shokët vetë, i cili kishte, të që kishte po andër, edhe ka zhej se ti do të boa shërbetor i mbrejtit, fironit asë i koha, edhe ta nësë shkonë ti të, të mbrejtjet më më kujtu mua, وقال للذي ظن ان هانن هناج تتلاى سبحانه وتعالى ايثا يوسفياتي بيرسونيت شوت ڤت اتسلي مندوي كاسا دوت شطاتن منهما اذكرني عند ربي فرماندو مو تک زاتريو هات فنساهو شيطان وذكر به فلبث في السجن بضع سنين الله سبحانه فنساهو شيطان اذا شيطاني يا باني شكنه تي ما هارو كسو چي پاسي روي روي پري بورگيت نو كه پرمنديت زاتريو وات يوسفين عليه السلام پر شخص شيطاني يا Harreis yatiti prej Mendes. Allah subhanahu wa taala po shkruan Harreisën ku i të shejtanit, se vjen prej shejtanit. Edhe mbet disa vjet në burg Yusufi alayhis salam. Dërsa ti të cenet, e ka i ka një stroh shejtanit, siç thot Allah subhanahu wa taala, istahwadha alayhimu shejtan, flet për munafiqat, i, i ka anstrua shejtanit, she shetan, i thaf ansahum dhikra Allah ezi ap ka harru permanenda Allah subhanahu wa ta'ala ndr sayidi po filat por munafiquat ulaiika hizbu shaytan ata yan partia shaytanit ala inna hizba shaytani humul khasirun an kan partia shaytanit ata tcelat humbin muzadala ayati namadit tarata ta Allah subhanahu wa ta'ala wadhkur rabbaka idha naseeta nasa nsa haram per kujta avtan permanenda Allah subhanahu wa ta'ala Për asajna, që ka shejtani përdor armën dhejtën që ka, shtënë armisësin me des njerëzë dhe. Edhe kja është për qëllime dhe shejtanin që ka i ban, edhe përdor gjdo rrugë, ndërsa njëm për rrugëve që i që dham, ashtë edhe armisësia. Përmishëtia armisësi me des njerëve që ka përdor, përdor, au këtanë, rrugë që i ka, e ka komarin, a, bijozin, alkoholin, au këtanë, edhe qëto me emë. زي ما قال الله وصفنا القران انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لانكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضه في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون خط الله سبحانه وتعالى الكحول اذا بجوز اذا بنيا عباده पुतاوى edhe hudhja me shizjeta që dhe të kanë posë loj fali me një fjallë fali janë papastërti e shëtanit edhe prej punëve shëtanit dërgohën i prej atyra nëse ndoqta ju do të shpotoni dën shëtanit me këto që ka i përmendon dhe të dha jeti e një uki a bejnë e kumula edare që me këto të ashtin armitsin mesin e jua edhe u rejten fil khëmri u almejse narkohën edhe bëgjazin, edhe të kjo ndal ju nga përmendja Allahu Subhanuatara edhe nga, maz, nga namazi fëhelën të mund të hunë a, a nuk pëndal një ju pra prej alkoholit mi po prej tjaleve të cilët munët me përdorë shëjtani prej vepra qka munë shëjtani me shti me përdorat asë i si amë vetën dhe ishë njerëzve ashtë edhe fjala a? e flot fjalën e asaj që lumenot me marr kuptim jo të mirë tek njerëzit dhe shejtani në një herë i ban vezve të tjera, kë edhe kështu që kthej kjo fjalë, ai jap që të kuptojm tek personi tjetër shkon ndikon shejtani, edhe thot ke pa qëllim me këtë fjalë, ka ta pati kështu, pa qëllim kështu, pa ashtu, edhe merr një rrethën armiqësinë me disnjërave, por ata Allah subhanuhu qatoon wa kullu ibadi yaqulu allati hi ahsan, akordu pejgamberin edhe musliman të gjithë, thu ju robvet me yaqulu allati hi ahsan në fatojn atë që ka më mirë inna shejtani yanzibu bainahum se shejtani bën vezëse mes në atyra inna shejtani kana lilinsani aduwan mubin qase shejtani për njerin as armik i i çart te citoi kutubi rahimehu allah wa kull ibadi yekulu allati hi ahsan thu yurabbet millet atë që ka më mirë as e përgjithësmarrjet do të thotë çdo fjalë çdo çdo mezi çdo tem çka kimë folti mos fol vetëm se atë që ka më mirë çka shap Përshak se shëtani që të fjellën të në mundët me marë Si allën vetën Që ka mundët me shni pasaj armisi Në mesin në njerëzga Në nëse kallojmë pasaj në Se për nga mbejrë Sa se me ka shfridzue Qishë ka në bjullë dyrë Shëtani të e shofë më nga hadithët Që ka fjallë të ati që ka ton për nga mbejrë Nga buhrej radionën të thot Kale Rasulat Sallam La ju shiru, ahadukum ila, ah, La ju shiranme, ahadukum ila e khihi, bisi lah, fa inu la edri, ila allë shëtan, e njen zi afi edhi, fa ka fi hafrati minal nakë. Ta pengaber i sa sëllam, që dhe hadithin që ka për të resmëton e buharina, buhariju edhe muslimi e nga nëzir, nuk, mos i ban dënjoni për juve, shen, na, kjo matët vlad vetë, me armë, nga se nuk jan doros, ata, e dëndosha shëtan i janë nëzir për e dorës, ata edhe e banat pun, të ka zdo të dhe banët me një grope për grope d a dallë marka sqjeguese mos ti as bukoron shejtanit djujtin e Allahut vetë ndoshta djuneve munot me mjullane vet kështu që pastaj dënohen me zjarr hin me një gropë gropave të xhenëmit kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto hadithe po tregon edhe po ja mbyll shejtani dyrt thonë mos me mujtaj mos me posa rast me shfryzue këto rast thonë pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam itaku nara wala vale, bi shaqqit tamra kini friq ruhoni prej zjarmit xhenëmit edhe sikur të jetë me hurme, me një hurme, thëman në mejdhet, nëse ne komë dhon një hurme dikujt na me bokët mirë, fa bikeni metin tayyiba li tatqani fialt mir. Do të thotë mos e skaje të ertsen, mos do të thot një fjalë të keqe pastaj shejtani të shfryzon, por le ta thot një fjalë të mirë, e kështu që mos i jep shejtanit rastaj me shfryzoj fjalën e tij, por arm për me shtyi arbësi me sina muslimano. Hadith jashtë në, në Buhari dhe Muslim, Muslim. prej Abi Ibn Hatim radiyallahu anhu. E këtkja është po pra, mbyle dirës, a ka mbyle dirve, a ka thënë shejtanit se të futet aj mesën e muslimanave nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çish poshiet. Po, erë si ka hadithi, pejgamberit radiallahu an, semi'tu rasulallahu sallallahu alajhi wasallam yaqul, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të thonë, inna shaytanan qad ayasa an ya'ab an ya'abdu al-musallun fi jazirati al-arab walakin fi tahrish baynahum. Shetani i ka humb shpresat e ti se do të bojn i badet njerëzit që ka polin namaz shetanin nga dishlin arabik. E ka humb shpresat, nuk shpresan që dërje dhe të bojn të i badet shetani mo. Mirë po, shpresan në fitnët që do të ban besin ati dhe. Fitnë ati dhe të tot, do t'i shprizam gjithë të këtë mënira, që ka na polin përkër ato, edhe pjartë, edhe gjithë ato, që ka mujnë me kënë tjera edha inshallah me kat për fundoj e vazdojm të tetraguaza kumullaherum subhanakallahu huma bihamdika ashadu an la ilaha illa antastaghfiruka wa atubu ilayk majlis al